دا الله پرارکی الفاظ تچګوره اگر چې د فی سبیل الله نه مراده او جهاد دي خو ظاهر الفاظ تچګوره نو دې کې طالبو د علم مرشد دا الله پرارکی یو طالب تدلې مدرسه کې دیره دی د خاوه په خپل یا د لا دا غي سم صاد خسقال خ صبانو غته غنبيسلمة أنه سلا بع النبيصل الله لي قال حضرت بو سلما دا الرحمن فني اوفررس الله تععلان هوويري أنه سمع أباهرييرة کدي بوسلما وري دل دابهرينا اوابهريره بروايت قو عن النبي يصل الله عليه وسلم د بغور لسلامنا قال رسول من افترى من انفقا شاشبولا قو من انفقا شاشبولا خرچیکو دا سوایه صدقه کو من انفقا شاشبولا زوجيني جوړه زوجيني جوړه في سبيل الله الى الله بلا د الله په لار کېري او جوړ شي ولګو جوړا مثلا یو سړی له ماڼو ور نو دوو ور کې جوړا په سبيل الله دي د الله په لار کې دي تور ور کې دوه دا اوسه توفق نن سبا ور کې غټو یا مثلا داسه د لسګون ورکې نو دوه لسګون ورکې جوړای شي په نو تا و ورګه چې دوه شرګونې د سس لګون ورکې به دوه شرګونې شي داسې پنځه دې چې نو مانه انفاچر چا خرچ کو ویلاګو زو چې یې جوړا فی سبیل الله دا الله په کې نن خوشتن او مثلا دینار دي دینار دینار شه دي دوا ور نو چې کار روز د قیامت اماشي فی سبیل الله دا الله په لار کې به jihad کې صدقه کړی او بیا دې دس صدقه کړی چې جوړه شه دي نو خیر سره چې جنت ته خداه هل شي کنه جنتا. نو بیا دل تکي د جنت لکلوې خلاده جوړنه اوسي نو بیا بل بل درجه لري په دې اړه درجه باندې ملایكي نو تا ته د ارت او دروازې نه اواز کیږي شي یا کف د رضا یا نه کف د رضا ستاده کرامو د جنت لپاره ودا اوسنه نو دعاهم خزنه تل اراو بغاړي دلہ هغه سوقی داران ته جنت دعاه او راو بغاړي دلہ الجنه ابا دا سو د وی سوقی داران ته جنت کل خزنۃ باب عرب ار ا سوقی دارا د دروازه هر دروازه ک کنه دا جینه ونتا تا وازونه او څنګه باور وای؟ تاسو د دې څنګه؟ ازماره ته کوم غلطو دی کوم ولایت یې کوللی ها؟ د سین نه ها؟ نو کې فوللی فولو فولن اا دی دا راکي قولي نو سبا وتو فول اه فول یا فولو دا واسو نه وته یا اے فولو اصل په داټ کې دی فلانون فلانون یا فلانو یا فلان یا نوم یو تواریخ ودا کله ناکله دی چې جاتا واس کوي نو اخر کې کیږي قرضای حارس ندی حارس چې وتاواس کوي نو کله ناکله دی او ترخیم وای یا هارو د فلان فلان دی علیه مو قرضا او نو له مو قرضا یا فول یا دسی که یا فول او څنګه د ټکی څنګه دی یا فلانون وا غالب نوت ورزې دلی ای قال ابو بکر ابوبکر وې دلته حدیث دی مختصر دی پوې په لخرې پوې ان او چا غنور غوند ټوګړه و سره یو کې بیا باسان شي ابوبکر صدیق وې حضرت یو تاسو کو یو سره یې جنات نه بس ود بس دا تا دا نور سان نرسه یې چې دا دی دروازه نه وته आवाज وشي او کده دین وته وشي او کده دین وشي خو خالي مطلب د غري جنت نن نه وته لې واسې یو خبره کوو دا وزل نه شي هرر په پیاومت چې با په جنت کې به داسې وسړی نه چې هغه دا ارې دروازه نه دغېږي اواز کیږي مثلا دا صدقه دروازه ده د جهاد دروازه نه ده د روجه دروازه ده رسول الله و, و او زما او مید ده چه تا بم داو خلقونه کتم کس سره سر صدقی کس را سر جیحاد کرسکی قال ابو بکر ابو بکر و ایا رسول الله اید اللہ رسول زا کلزی داخو ها لا توا توا حلکت تاوی لا توا چنشتا ده نقصان علیه فدبانده یوسړی دروازه جنت نه نوسی او در و و و نو دا ټولو دروازونه وا تاوازونه نونی شي نو تا خوده څه نقصان نلې واسې د پوس کومه چې یوسړی ته به د اړې دروازې نه دغېږي اواز فقال النبی صلی الله علیه وسلم نبی رحم الله علیه وسلم انی لارجو یقینا زومت قومه او زومت کوم ان تكونا جه شی من هم د دغه خلک نه دا من چې جنت باندې ورشي داله دروازه نه وتا د لکی یواس کی حد دثنا محمد ابن سنان ان ک علاقه دثنا فلیخ ان ک علاقه دثنا هلال ابي سعيد الخدري الله عنه ابو سعيد الخدريوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا د الله رسوله قام اغه قدرتاله الی منبره پا منبره و منبره رسول الله قدرته او بیان کړي چې بیان کړي فقال الله و زف تاسو باندې یاری کوم چگرانې باندې راشي چراله نوراله غریبی باندې راشي چراله نوراله بیماری باداباندی راشی پدینه یری یریګم پدې باندې ش الله دې خیر وکي سوخ بدر سراشی چتا سو باندې باد مالون او د دولتونو دروازې را کولوش نو دا دروازې کولوش نو دا دا تاسو کې په فقاوت راشی سرکه شی براشی نافرمانی د بشاش تاسو باندې د نې نه یریګم والکیدا دنیا لا یریگم انما اخشا یا کینم ز یریگم علیکم قتا سو باندې میم با دی رستو زمانہ ز یریگم قتا سو باندې جزد انا حضرت د شین یریدی ما دغینا یفتحو علیکم چرا قلوبک لشی پتاسو ما دا نه یاریګم یفت دخوا چې را کولهو بلی شي علی کوم په داسوڅشی و را کولوشي دو من براکات براکونه د مکې دا د زمې براکونه به داوانې را نو دا به سب زیانانی دا به غمانبي او داما کسم خو رااکونه د د ځم کې نه دا ګسونه كس را پیدا شي دا تیل بهتی روي ما دولتونه وړیش بین برکات الارضی چې هغه برکاتونه دي د سمکه د یو او دیم سم مزا او بیا رسول الله ذکر وکړو زهرهت الدنیا دنیا <coughs> د نو ونه یریګم چې د ځم کې براکونه بالا دا باندې را کولا شي او د دونیا خونو زیینت او دتهراامخ کې شي بس دا بګله او دا درې چته دا او دا, دا, دا, دا, دا سلور نشو شوه او چې څلوو پ نه شوه او چې رنګونه شوو دا رنګونه په ک دا داسېدي او دا داسېدي بس تماممهواجه بهديین د بشان شي رسول الله دو شي نځکررکه براکاتول اررس او زہراۃ الدنیا خو یوی مخک کو یوی رستو کو فبدا ناول شروع یو کړه بی احد ما پیو د دی نو خبره دا اول څه ذکر کو برکات الارض ذکر کو کرا او و او دوباره بیا ذکر کو و او دوباره ذکر کو بال اخره غبل لا غبل دوباره رست ذکر کو چې زہراۃ الدنیا برکات الارض مخفی وی او ظاهرات دنیا دوباره وی دے بیان کوچے کا سرمدام کا سرمد دولت دا دنیا چرا کولو شپھا د کو بندی دا زی بوسینت راشی او دا دولتون ډیر شی د ا دینه یی یو مجلس کڑی رو خيار دی سوال کوي حضرت دا کثرت د مال خو خیر دی کنه خیر دی او خیر نشي پیداکي ګینو خیر پیداکي ګینو دا خیر نو خوشر نه پیداکي دی دا تاسو په موږ وری یاريږي چې دره دنیا ډیره شیو د دنیا زیب وزینت راغه شو دا, دا بنګلي دی او دا زړ رنگ دی او دا شین رنگ دی نو دا ټول خیر خیر دی نو خیر سره خو خیر نه راځي دا مارک دې شي فقال رجل نو وي یو سړی فقام رجل اون ودره یو سړی تاسو کای فقال یا رسول الله اذا الله رسولا او ايات الخير وبالشر ايارا ولي خیر شر لا خير شر لا نړۍ خوش دي ما د دولت او د باندې خو خیر دي کنه نو دا خیر نشه شر پیدا شو ایارهولی خیر لا ایارهولی خیر شر لا فصکتا انه النبی صلی الله علیه وسلم نو چپ شو داغه پیغمبر علی اسلام جواب ورنه انتظار وحی تکای دا وه حالت شروش قلنا ان یوم ان کوی الیه رسول الله دا وهی گی یا دا کچپ شے د واه هاله شروش وسکټه الناس او چب خلک او دسه خاموشو کأن علی رؤسهم دویره لکتابه وجه پسرونو د مرغې دی د سړی پسر چې مرغې نست یې سر نه خوځي چې اس نه کړ د مرغې وانه لوزی د یا د حالت ختم شو په وای هغه وداو صلی الله رسول الله باندې وبیا انداسه زورو پای اخی جمی کې بددنه خلی بی دی ثم مسها به مسک ان وجه د خپل مخ مبارکنه بیا مسک مونږ وي او چیکړي به او چیکړي د خپل مخنه الکسش اوچکو ار روحا خلی دا د وهن حالت د جګنب د خولې راغلی دی د خولې د ځانه و چې کړی سوال کوم کې چرته دی رسول الله وي فقال نو رسول الله اينا السائلو چرته دی سوال کوم کې ان فنجا سوالو کو نو حضرت دایم رسول الله وتو تاسو وی خه خیر نو خو خیر پیدا کیږي دا, کی دا خیر نشرب پیدا کیږي نو دوا کیسه کی؟ جواب ورکای اول جواب منه ای ورکای ته دنیا ته خیر وي بنگله ته خیر وي دولت ته خیر وي دا خیر خیره هغه دغه دیتنه وي چې ستاپه په آزادۍ شي بګا دنیا کې هڅه د سورا دولت غمون لري چې څومره کاني غمون اکني درې جواب و تدای کوي چو او خیر نه کاری شر پیدا کیه کله چې خیر استعمال کی او په به استعمال کی لغاته پیدا کیږي موږ شر او چه په طریقې استعمال کینو نو ته نه پیدا کیږي ګوره داس تاسو غویان چې د اډوا پاند شوتلو ته وا شوې شوتل د غواده پر خیر د کنه د خیر او چې وی نو وی پلسي نو چې وی پلسي نو تاسو یو شلي ګمرشي او یا مرته غریب شي شوتل چې بیاندازي استعمال کا به ترېخي استعمال کو هغه دي سبب ورته او د سنگه یې چې د خیر لسینګ شرب پیدا د دې لسینګ علاوه په طریقې سره ماړه ما د وسه یې د اوهيارې وغاګاني دا غوړې که تاسو وغاګاني نه سرولې وغاګاني چې تاسو او وې نو په دې نه سرولې او نو دا خاله کوي په سپر کې کې کې کې کې چې کوشي شې را خوراک را باندې زیات شو نو زربز بس هغه بس او دې نور څه مخه مخ شي چې د امر رواني ورګي چې د انوري ووې نو دا سرمنی پسته شي بدن کوشي چې بوشي ال ته خیر تا کولاو شي دا غمو کی سوري مو کی متیا شي مو په کومه بیا فراکو کی او کی چې خیر راو ډکه شو بیا راشي اول جواب من یې کوي وایي خیر هو اي ادم الخير دي خير هرور جنته شي باغزه کې چې سمکهستان خوشاله دي الله را زړه ابا هو ایا د امالو <سؤال> دولت اخر دی سراس اندري بيريووي په خپل لاندي ګودل کې ګوري څه هليري دي اکثره چې د قرانو چګړې په سي جگتي په پدام ما دي کنه زاسو که دا کاروبار دا درې دوی نه چې کوم شي هغه سريا د شرط چګړې او د قوبل او د بدوښ نه غوښن غهخي یو دیم وو تا دا چه اینل خیر یقیناً حقیقی خیر چه دی لای اچی اغرات لنکی ایلا بالخیر مدر بخیر خوش پا طریقه استمار و اینهو یقیناً کلو مایوم بیتر ربیهو هر آغا بوٹه ار آغا شیع چراتو کئی سپرلی یقیناً هر آغا سیزو چراتو کئی سپرلی کاغا داشین کی عام او کاغا شوتری یقتلوا اغا سروي قتليه جريره غريبي اندازينو سروي و پړسه او يو له مو يې نيز دې کوي مرګتا يې مړکي په دا غادي ګل او يې نيز دې کوي مرګتا اوس وګور يا غادي شين کې دي خير دي او چې به انداز شرط را دي الا مگر نه هلاکه یو نه مرکه ااکی لطول خزیره آقا خوارون که ده شینکی ده خیزاروه ده دوات زیروه الا آقا خوارون که ده شینکی اکلت چه آقا خوارا کوکی کوکی کوکی حتا ترده پر ازا امتدت چراو پرسیگی خاصی را تاها دوارا تشید آغی ورا کئی کئی کئی مصاروی لخو بکارو کنا چه خالی مور شی چه بس کی و خیا ساروی داسی زن ساروی کما کری اخ ورا کئی کئی کئی لک داندازه نووری لک چه داندازه نووری تشی و پرسیگی خودی رو نپرسیگی لک زر داندور تمخامخ شید نو ار پیوله گی بدن چریله کوشی د تسوفی موکی میتیاسی موکی نارو شي دا خصه دنیا ده ځنی خلق وبياندازی هر خلکی او ځنی خلق دا شي چې لکه پک ورننه وزینورو تاک ټوکم پک یو کې د یو بل حکم وی لکه ور تیر شي لکه هغه واشه د اندازنه لږ ور تیر نشو خزر بیا ته یا بچ لا کا واشه لا کیشه اوپر سی کی ودان شي نو اس حق باد د دا مغ انورتا دا ساب مغ انورتا نو چې دا انور په اوله دا باد نه پوسی فصاله ططا نو هغه سټ یو کی او د ش میتیازي یو کی نو تشنهټه بیا دغش داسي مسلمانم کړه نا کړه ما وی لکه بیقید نگوکی بیا کهیی و زراده باشی توبه و باسی اللہ ترجوز سم رتعه بیا اسری بی سم رتعه بیا اسری و انها ظلم الیا یقینا دا مال دا مال چه دی دا دنیا خزیرتون دا تکشین دی لکه پا منظر کردی خوری اختاری خواد دا دوکان دی, دی, دا دا دا. دی او جوړ او دا بنگله دا جوړه خړې را نو حاضرته د شنده او حلوه تن خوګري چې استماله کنن په خولي خوګم لګي خ وني صاحب المسلمي او بهشکه ډېر خو مسلمان لمن ها غسو دي يا راواد د مال به حقه پخبله هغه چې کوم حقیږي ماري وانی پنه حقین دي او چې وېخلي اوس ګور سرنمې سره برابرای فجا له نو دیو ګرزیدا مال په سبيل الله ترجمه الباب سره د الله په دا جihad کی دا به کاینم کې دا پون شي او پا یکیمانانو که والمساکین او پا مسکینانو که و ابن سبیل او پا مسافر که و مل لم یا خوزها او چاچوانه بست دا دنیا او دا مال و دولت بحقیهی بخبل حقو جایز او دا نا جایز دا نگوری بس دا وی چه چر تایی بس روڑا نو دا دا مثال بسن گئی دیو پا دنیا مور نشی ما هوا نو دا سڑی چه د کل آکه دا پشان دا غا خورون کره چه خوراک که مریگی نه دا یو بیماری دا شاق خوراک ساریخه یو نمریگی لا یشبه او چه اغا نمریگی یو و یکونو علیه اوی بده مال بده بانده شهی دنگوا یو مل قیامه پارزده قیامت چا اغا پلانیزه که ده ناجیز نومه بشته اگر ناجیز دستیمان کرده نومه دامشو باب و فضل من جه او خلفهو بخیره بلا سر نمک دی فاخبلا جیحاد دنازه کچه تغازی سیدتا مجاہد لچه دی سفر سامان وردی دی جیحاد تر آوان دی کور که ده خیستا دوڑه ولر آوان کشتا او ور طالب بلش هم وسره او چر مر دمو له سور کو واله مجاهد دا و بلار دا شي یا مثلا چرتا دی اوسل روبه ورکني چې زاد اوران دی بلار شهر سره بیا دې چپي اوس یا لګوستیو تور نه ور ورکړ نن سبا ټوکا دیواله ورک دا سم دي ورکنه ساهي دیواله ورک شم پدې لاړ شه پس اوی کته نه اشتغال یو حدیث کې راځي کلهګي ستندې ورګړستان ته غریب نه ور وستې نشته مجاهد لري هغه د ګنده زبانه را ایبرا ستن ورګړشی ځکه چې ته چا امید وښلې دې یا سلک مزه دیونه ورګټار چې مریاو ګور دی راوغه شي چې مجاهد دا واده مرشه ته ولای په کار شي د دې صبر فضیلت ح باب او فضلې ما دا باب دې د فضیلت د هاغهګه جهز ایو جهیز او معنا دې تیاری کول جهزا هغه سامان د سفر تیار کی غازیان مجاهد ته یو سړی غزا لزی ته سفر سامان بل کی تیار کی ما من من جهزا هغه سو کی هغه تیار کی لاندې نیکی کنه ای حیا لهو اسباب سفرهی یعنی تایار کی دا وده پار اسباب دا سفره در قاسم اصلا دا فی سبیل اللہ چرده موقع در تراده دا دا خودی راسانه دا حج تا سوگزی عمری تا سوگزی او تا تا اللہ وستر کلی دی لگر روڑی روڈه که ورلسه شکی خودم سیزا پسفار وانی روانی او ما تا دواغانی که وداده گتا نودی دا غشه دی بیردی زیاد پشاری سفار یا گتا بیردی زیاده بیدی رسی پوششت ما داری یا دو که یا مشاهد ناره جیحادتا التا داده کور دی تا دبا کور که دعا قیم قام شه کلوو سبزیراونا کلووو بگو رو رو او خلفه یا ده قیم مجاهد او خلفه یا ده یو سر مقام شه ده مجاهد اده که ده کور بخشاک ده مجاهد رو رو کنا سردی بچه مجاهد وسناغه فازه اوله تراوله ته خدمت دی یا قای مقام شیدا به خیر اند خیر د شیخای مقام نش خوراک دی او پرسه فایده نور کینه به خیر اند خیر د دې څومره جره سبب حدث سنه بو مامری نه قال حدث عن دروال سيك قال حدث عن حسين قال خالد جوهني مشور صحابی دی دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د ان رسول قالا هو من جهزا چاجه سامان تیار کو من جهزا چاجه سامان تیار کو غازی انده لپاره د مجاهدو چې غزا کوونکی او غذا کوي فی سبیل الله د الله لپاره کی او غلد د سفر سامان تیار کو نتو هم داس شوی لکا مجاهد اللہ بطالم عجر دا قدر که دا مجاهد فقط غذا ندیسری غذا اکراه ناس پا کور که دی او ایساب شو پا غذا کی فقط غذا ندام غذا اکراه و من خلافا اوسوک چه قیم و قام شو رازیان دا مجاهد مجاهد لارو دلده دل دل بچیلی نوی دا خدمت شتانه لو ته خدمتوک سبيل الله پدارد الله کې بخير اند خیر کلمه به سبزي ولا روړه کله ولا خشاک روړه څه ضرورتي فقاد غزا لو غزا او کله دې په دغه کې موتي ثري نه غزا ا او اجر او ثواب د غزا شو حد د سن موسمه له قال حد سن حمامن غن الله نبی تل ان سن زلن له انه حظ یانسوي ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا دا پیغمبر لم یکون يدخل اوغونه داخلی دا بیتن د چاکورته بیل مدینه او مدینته رسول الله صلی الله علیه و سلم د چاکورته به داخلی دن د چاکورته بنورته یو دی کړه نا کړه غا به له مساله‌دا نه دلته مراد د داخلی نه دی علی سبیل دوام چې همیشه رازی رسول الله صلی الله علیه و سلم په تمامه مدینه کې د چاکورته همیشه نه راتو یو د قوم مسلم دغه کورو چارې کار باراتو غیر ابه ته قوم بغیر د کور د قوم دا کله ناکله بیر شي دي همیشه دا کله ناکله زګوایو چې کس نا خیالو خلابا یو ځل پیغمبر علی سلام دو میسورم خور نه و او میحرم عقی کردم راغلی وکنه چې ولر سر کې ولا ګوتی و دي شو خ الا په غیر پای چې هم میسورم بغیر د کور د میسورم نو میسورم دا د انسې مور دفه د دې کور دوام اشاره ده الا معلومه شو اخی د قوم میسولین د کور نه رسول الله د چاکور تمشه ناراتو وی خپل او بیبیانو ته هم راتو مغات وینه الا علی زویہی نا مگر خپل او بیبیانو ته هم شه راتو ها له رسول الله تقویلی شو چې حضرت د دباجه ازه د ډیر نسی او ام سلمہ کوړه ډیر راضي دا وایي نو رسول الله وتوي اني ارحم وا زفانی باند رحم او له پر رحم کې دا ډیر ور شي چوي ما یې زما دا ام سلمہ رو هغه ما سره تفي چوي دا, دا ام سلمہ روړ دی حرام ابن ملحان داد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لي غليو او دا غنري بي رماونه په بي رماونه کې د داد رسول الله شي شي او ا بیا قریان نو کڅ تاسو چې رسول الله دی ریاست په دا سې لي ګليو او بیا غنري هغه انی سلیم <سؤال> رائنه او زکوان او سہیه هغه قبله او پسې هغه ماسه ده لو جارانه دا غره شهیدان کرن په اړه کې د قوم اسلام رو روم مکهلو جهاد چې په باندې رحم کوم رحم چې دا لګه خوشاله شي ولیکو دې اخوها قتل شوی دې د رور معیزه ما سره دما ای مطلب مات لم نشه زما سره ملګری رسول الله په غا بیر معونکې نو د مطلب دال معیت مطلب دال زما مرګتیا کې زم سما د دین مرګتیا یې کوله و دې کې شو مګری فهم دې دا کاله باندې سوال کوي چې ولې تا پچا د یو خدای لار ورو او تپی رحم کې نو ولې تراریزه دتلی شي سو پردېhazardous نو پردېhazardous د سنگ ورزی نو دا واږي څنګه جوړا شو د دې وجنستاس واه شوې چې اصل کې ام مسلیم پردې د رسول الله رزا ای خاله د مور خوري وا رزا ای چې د رسول الله محرم. یواس وو موجود وو رسول الله وو حرمه حم کرانته نو دیو میسر هم و رات ویدہ رور چې دی زما په مرګتیا شید شهید شوه دی نو سپیر رحم کوم او سوګورم دل چې مجاهد ته دی او شید شوه دی او بعد شهادت یو سری زی او دا غ خپلوانو لذی دی کې عشر ثواب زیات دی نو چې شهید وخت بل جوندی بیا ته دا د خپلوانو خیال ساتي ناغه په طریق اولاب باندې جېشتي باب دا باب دی د اثرو د غولو عند الختال په وخت د جنگي الکه جنگ د مخریږي او وتروړګي او د دې دफारې لګي چې پتا نه لګي شي چې د چې شهید شمه مالکی راز یو زمانه سا اخلي چې دا مریږي خوشاله نباب او تهنوتې دا باب ير اسره ګولو عند الختاله په وخت ځان کې خدث سن الله فضل وحبي قال خدث سن قالن حرزك علاقه قسن ابن غانن غن مرسمن انسن قال انا سبي ام موسى او د سې کاروک او دی موسی دا غار واسو دا غځي یما ما دا یو غزا شوی دا هغه دا یوم یما ما وی دا د ابو بکر صدیق زمانہ واخره رسول الله د دنیا ته لری ابو بکر صدیق خلیفاده او د رسول الله زمانہ کې یو څړیو چاګه داواد ان نبوت کړو موسېلم یکذاب اوغد اواد نبوت خړې و چې کله رسول الله وفات شو دا بډبخت قوم دد نه لري دی یمن پهلو هغه ته به بنو حنیفه وي او حنیفه قوم را پاسه ده او دد سره مرګري شو نور قبیله مر سره مرګري شو تقریبا 3000 فوج د تیار شو 3000 د احکار را پاسه دو دا غتونې شروع کې څه پیګام وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او دغه مقابله ته اسلامی فوج لري او د اسلامي فوج جرنیل کې دی هغه خالد ابن ولید کو چې خالد ابن ولید په نو ډیر سخت جنگو شو بیان د تر دی پورې چې د مسلمانانو ور برخته شو چې ور برخته شو نو دا قواخ کې بیا دغه جیدی حمزاره صحابه دی اګری توروره ودې کې تقریبا سلور سوه خاریان دغه شوی دي شیدان په غزوه کې سلور سوه او چې کله بیا هغه نو مسلمانانو پیله و نا کړ نو چې په اون خاطر دا استاذ د بوخاری او عشد هغه چې یې ویځه زره کسانی د نه خطر کرو. او د دا وجه داوه و چې دا مسلمانې کزاب داسې پاس کلاکی و برج کې شو دلتا د بنډريا به حبشي او حضرت حمزه شهدا وکړو شهید کړو دا د هو شهید په لګه کې اسلامي فوج کې و نو د 10 ans راوي چې کیږي چې د سوری کې سړي راګوري چې دا د هغه موسلمه کذاب د قشه دویه حسنین قتل کړی د اسلام چې اوس غړه بلا د کفرم قتل کړم نو د تلته یو لې زبا دا نه زهغه ته تیار کړ او چې په ور وې وی ویشته او د قستر ګورګې دوه پوری تو وته بس هغه قتل شو چې خاطر شو چې الهانو شي موسلمه کذاب قتل شو مسرور دی خلی کو شي ګستو هغه ور کې ده وذكرها دا د نبوته یو لسم کال اخیریو په اخر د یو لسم کال په اخر کې دا جنگ شروع شو او چې ختمیدانه د دولسم کال ابتدا و قال دا د غوی موسی چې اتا انصن راوی حضرت انصو ثابت ابن قيس ان صاحبت ابن قيس تالوشان صحابي دي وقا دا حسرا او دخکار واري کريو عن فخزيه دخبرو بتونونونا یا پرتوبو پینسی وچا ده کريو یا لنگو دا دا قایتی پلسکی تلر کريو دا بتونون اخکار کريو او دي ثابت ابن قيس يا تحنته بسان باندې اثر لګول نو چې لګولي نو فقال نصف توي شي وكا ككي التجن شرو دي او دلته ناس ته کړه برازي نو فقال نو انس وتسو فقال اناس ما يحبسوا اللہ تجی آج تنرازی سید دا والی جنگ تنرازی ید دا جنگی کھلکو تنرازی وی درعلم درعلم خال صابت و توی الان بسوص درزم یبن اخی ورورو وجعل شروع شدی دا صابت یتحنتو جبازان اتر لگولو باب تفاعلی دا یاکه دا د سن جوړ دی یعني مين له حنوتو دا یا ته حنته او حنوت دا یو قسم اطر دی چې مختلف اطرونه په کیسې مل دی په قیمتي اطر دی په خوا زما نه کې به خلکو په موږ داله ګول مداريخ سوال کې کدا یتہنتو تفسیر ولی من الحنود دا یح دا حنود نه جوړ دی وې دین زکوې چې چنتا دا حنتو تن وانلې چې وه و او ثابت ابن قیس غنم خوړن ژرตะما نه ونی کی سوکه نو زکه دا ته دا حنود نه جوړ ثم بیار آغی فجر ساکیناستو مرگرو سرکیناستو سترغیب ورکی فزاکارا فی الحدیث نو آنصف حدیث پا آنصف زیکر کاری دو گود حدیث تیره تبراش فزاکارا الہدی... فی الحدیث نو آنصف زیکر کپا حدیث کی انکشا پنخ کاروالی منان ناس دا خلکو دا خلق لگداس تطر بطر شو دا شیکاست نه نی راغره خو دا شیکاست اثر په یو خوش ښکارا کیږي د 20 راخوارو اړخې دي په خواجن بداسي مخ ته په صف ولاړو د بهادران دښمن ته کله صف ولاړو نو دا ري پیسې په 2م نمبر 2م صفو 2 صف د 2م صف ته وګوري موقته جګړه نه دا و ته شدل یا پیړی صف دغه امداد کوون کې دا با قلق و لارو که انهم بنیانون مرسوس. وچه کارا پا زور راشنو بی سر دغشیه. نو خوار وارشی. نو دا دیل کافر و دا طرق ندیر زورو. نو ذکر که انسیب انکشا اپن اخکاروالی. یا خون خطیو سر و او یا سره اخکارشو. شو الناس دخل کو فقالا ندوی چه ها کسا ان وجوهنا اے دا شکار والو شو وجوهنا د مخونو زمند حتى نغثتا نزاربن قوم قلبي پر چمن با قام و دا بیا لوی مادری چه سب ولاړې د جنگ دا په باندې تری <تصفيق> ته د قصه په کلا کولا روسټووب ازي بالسا ار سړی تا ما مخانه واچې دي په دشمن گزارو دي لکه چې روس وصاب سنگه په مخ کې سب ورتي ارشاد لکه دیوان ولاري او چې ما یې ساب سرو خوځي وو خوځي ما نه لري شي نو بیا سره مجاهد او دغه امجسام نشي نو بیا دا وخت موخص شي ارعش خير فقال دار رسول کنا وقال نذغوي ثابت بن تيس وذا دسي واخري چې سرکاتي او دي سر مقامو شوه د سكونه سره ګډوډ شو دې سوي ما هكذا كنا نفعل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت سوي علاکدس کار بمنګ نکاو سره د رسول الله ومن بكى رسول الله سره جهاد تا د سی بانو چې سره قضې یو با ولاړو او بيصما دير پد دي يوشي عوتتم اقرانكم چې تاسو عادت ورکړي داږي خپلو مخالفو اقران جمد قرن د قرن قرناګه وي چې پتا کړتو کې تاسو برابرې د دشمن چې دشمن سره ولاړي دا یو د بل قرن خلق دشمن ته څه شهادت ور کوي صحابه باندې شهادت نه ورکو چې در تستر ګرامخ مخ کی راغوت خپل به ولا وه له او تاسو دې دادت ورکو چې دا باندې را مخ کیږي تاسو کی کوي خ رواه احمد ان ثابت ان انسن بیا ورونه شونه جنگیده جنگیده حته اوستو شهادت ور دی ګوري چې بیا نه راځو مصابته ابن قیسو شو باب فصل الطريقه دا باب دي د فضیلت د جاسوسي الکد کفر او د اسلام جنگ دی او په ان جنگ مو کی ته د جاسوسی دشمن حالات معلومه او حالات بیا راوړي مسلمانانو ته بیانې د بی د فایده لپاره نو د دې څمره فضیلت کی باب او فصل الطريقه دا مواضي د فضیلت د جاسوسی چې جاسوسی کوي یو کوي دو کوي درې کوي حد د رسول الله منع کله د سفیانو غ محمد منتدری غ جابر بن زرنه غو قال جابر وی قال صل النبي صلی الله علیه و سلم اغان بر السلام و بسد ته سخت باد راوي سخته هوا یا حهاوا او د دې کافیرو په خیمه باندې راځل د خیمه او تجسول یو د دیګي او روانول رسول الله دا وحي په سریه معلومه شو چې بس کافيران د پینګي ندي او اس مون نو رسول الله وای يا څو دې چې ورشي او شپدا يا خشپدا چې د کافیرو حالت معلوم کی او ماته وروړي یو کاسپاس د اس نامې را يا وي يا ودا قفاس يا وي يا ودا قفاس ميعه قال الاسلام من ياتيني سوق دي شراودي ماتا, دي ماتا دي خبر, خبر او خبره وتكلوا كل يوم الاحزاب وفرث غس حضرت انا ذا بخبر ثم قال بيا رسول الله وي كي ديش بلن پاسي مياتيني بي خبر القوم سوك ديش ماتا رولي خبر دا قوم زبيرو انا فقال الزبيرون زبيرو وي أنازا فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی السلام وي إن لكل نبي يقناً دا هر پیغمبر د قارا حواليا يومخلص کسي هر پیغمبر دا پارا یو مخلص ملگری مخلص و حواری او زما مخلص ملگری چه دی اغا سوگ دی از زبیر اغا زبیر دی اغا بیا لارو را را اینشان لارو سوبره تا کورا تفصیل رش در دیر تکره و حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنه وزگوره دا دشمن پفاش مندی ورنان وطن دست مانگولی خبران رس چه ورنان وطنشت نووبې جلې وین بل څه وته راشپد د نګري خلک واچولي دي د سفر ابوسفیان راپاسیت ووڅګې دی یو خبره د تډيره اهم کوم او اشنه چتا پدی کې څوک جاسوس ني حجي بکر کوي دا چې چلوکي چې ارسلې کې د چا او تاسو له وکچمن انته سوګي بل فوش دا وي چې ار کاس پاسه هیڅ بل خوا کې وسر سره نه اسه غنه د غوګي تاسو کې چې وی لويما د غوګل تا کر ته ماته چې خواته نه اس ما دې د لاسوم نیو چې من انته نو غره دا وی چې ورته ما په یې نه غ پلان ما دی ښا وې راته وای چې سخته هوا او سخت ده یخنیه او دا د اوس په دیوروب او بس ما خوخه ده چې د دلک نه نور زو پس پرو لو خلکو یې چې په روم ته لېږم خو ما سړه نه بیا زویراره تمام حوادث رسول الله ته بیان خان بابون دا یو بلباد دی هلي اسو ثريعه آیا دې غلیکيږي جاسوس ثريعه یو تم وای دو تم وای درو تم وای آیا دې غلیکيږي جاسوس وحده یوازې اسي عام طور خدا د حج چ سړی په سفر باندې سي یوازې دینيست اوس ته جاسوس لې کوي او یوازې دې کې نو تاجې استیک نه یو دا دې خالق په جاسوسه کې ډلې نه دی لکه په ډاله دشمن د باندې دږي کې کی خبري وي یو یازيات نزيات دوا نو حال یو باسو ایادي ګریکی ایبا اتلي اته جاسوسه وحده یوازي خد ذن قال امر ابن غانده قال خد ذ محمد منقدر انه سمع جاء بر ابن عبد الله قال دا امامي بوخاري استاس قدی سنت کی سوک دی صدقہ نه نا حا جابر سے بوی ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رو بل پیغمبر علیہ السلام رو بل دعوت ورکو پیغمبر علیہ السلام الناس خلکو تا خلکو لی دعوت ورکو الکدا کلا نقال امام بخاری وی چی قال صدقتو من تخبل استاد او صدقه چې ازونهو صدقه وای چې ازونهو زګمان کوم خپل استاد د صدقه استاد سوګ د ابن عينه چې يوم الخندک په روز د د خندک رسول الله رول چې الک اسوق دی راشد چې دشمن د لارشي او د غوی حالات معلوم دي فنتدوا فان تد ابو زبيرو نو دعوت رسول الله حضرت زبيرو ثم ندبنا سبيه دعوت ورک خلقوا چي سوق حالات ماته روني فان تد ابو زبيرو نو دعوت قبول کله رسول الله زبير فقال رسول الله ان لكل نبي حواريه ده هر پیغمبري او خاص, خاص ملګري و ان او ځما خاص برګرې شه دي از او ده رسول الله خاص ملګري وريده سم عامودي فضیلت لريخه نو ګور حضرت زبير لګې دي او يوازي ته لري نو کتاس او جاسوس يوازي دا يو